a digitális világról érthetően. Ez a PostModem. Jó estét kívánok, ez itt a PostModem című műsor, antivírus kiadása, tehát otthonról jelentkezünk be mindannyian az asztaltársaságban, be is mutatom a mai társaimat. Itt van velem Justin Viktor, újságíró, szia Viktor! Jó estét, kellemes nézelődést mindenkinek. És milyen jó szól a hangod ezen az új mikrofonon keresztül. Igen, upgrade, upgrade van. Szuper, fejlődünk. És itt van a másik ablakban Pintér Robert, szociológus, politológus, és információs társadalomkutató. Szia, Robesz! Jó estét, jó szurkolást! Ő is valami stúdióban ül, ami persze csak egy látszat, mert ilyen virtuális világokban létezünk manapság, de a mai műsor azért egy csomó szempontból érdekes lesz, mert például meg fogjuk mutatni, hogy milyen a képernyőmentes mobilozás, de foglalkozunk az Okosvárossal, hogy milyen lesz 2050-ben, foglalkozunk a gyermekek online védelmével is, és a végén még gyermekeknek szánt állatrobotokat is fogunk mutatni itt a Postmodernben. A műsor elején mindig ugye a post-komment rovattal kezdünk, érdekes témát mutatok egy-egy videóban. A fiatal ember itt mobilozik, bármilyen furcsa, nincs a kezében készülék. Egész pontosan az ujján volt, ahogy most is látjuk, egy ilyen gyűrűszerű masina, amit vel lehet így kattintani. Érzékel ezeket a gesztusokat, egyfajta okos gyűrűről van szó. Ez nem egy divattermék termék, hanem technológia. Mit szóltok hozzá Viktor és Robesz? Nem jutok szóhoz. Én megnéztem egy pár plusz videót, még nagyon érdekes volt, és az az élményem volt, a 90-es években volt ez a sketch, hogy mit tehet egy, egy, egy süket néma ember, hogyha nem hallja a telefont, hogy csöng, és akkor szereltek a fejére egy lámpát, ami villog, és akkor hát tudta, hogy csöng a telefon, úgyhogy oda ment a telefon, és felvette majd beleszólt, hogy halló, de hát mivel nem hallott, azért nem hallotta sem, aki a másik oldalon mond valamit. Tehát kicsit ilyen nagyon fancy, nagyon cool, nagyon kellene, nagyon ilyen kémes, ugye ezzel is reklámozzák, hogy amit, hogy egy, egy ilyen ügynök lennél egy ilyen filmben. De, James Bond. De én nem látom, hogy ez praktikusan egy képernyő nélküli világban, hogy akkor most, el, ha elakadok, bárhova elkeveredek, akkor most hol is vagyok tulajdonképpen? <gül> Pedig Tehát, nagyon sokan kritizálják a jelenkorunkat, hogy mindenki úgy vonul az utcán, hogy a kezében a mobiltelefon, abba bámulnak, a, főleg a fiatalok, de most már nem csak a fiatalok is, mindenki csak a mobiltelefonját nézi, ezzel ezt ki lehetne küszöbölni, nem Viktor? A, igen, nekem, nekem a filmekből inkább az jött le, hogy van néhány nagyon valósz, valószerűtlen használati eset, amikor az ujjaimot a fülemhez illesztem, és úgy hallgatom a zenét, vagy állandóan kopogok bárhol. Ugye tudjuk, hogy a hangvezérléssel működik, mert minden hangasszisztensek vannak, tehát én a Robeszt annyiba cselencselném az általa mondottakat, hogy hát, ugye lehet szóban utasítani, viszont ezek a, ezek a fura erőltetett gesztusok, ezek nekem nem jöttek annyira át, pedig egyébként működtető. Ha nézze jobban akkor, akkor akkor, odaérinted az egyiket az ujjadhoz, akkor a, a egyik kezedet a, a füledhez benyomod, a másikat pedig ide az arcodhoz, akkor hozza létre azt a, az áthúzást, hogy a gyűrűben lévő rezgéseket az hallod a belső füledben. Aha. És utána Aha. tudsz ugye tulajdonképpen hanginstrukciókat adni neki, tehát tudj egy szirivel vagy más asszisztenssel beszélni. Tudsz, meg tudod kéne, hogy küldjön egy üzenetet valahova, illetve telefonálni tudsz, hogyha szeretnél, de ezeket a use készeket eket felhasználási eseteket leszámítva, én szerintem én nem látom a praktikus hasznát ennek. Nagyon feszített cserózásra biztos, hogy nagyon jó, és ezek a gesztusek, ezeket meg be tudod állítani, hogy mi az a kettő-három dolog, amit mondjak, meg így koppintom, úgy kopintom, ugye van benne egy érzékelés, vagy gyroszkóp, tehát ha alulról fölfelé kopintom, mást érzékel, mint hogyha tőlem koppintom meg, de hogy ez, egy, nem tudom, ott van, így is ott kell lenni a zsebednek a tele a telefononat a zsebedben, tehát, hogy akkor már előkapod gyakorlatilag, és nem feltétlenül gyűrűt használod. Nekem az jut eszembe róla, hogy ahova kopogtatott a hapsi a bárpulton, oda szokták ragasztani a rágógumit. Tehát valamiben valami biztos belenyúl, és elég, ugye ebben a covidos világban nem biztos, hogy ez a sok taperolás, ez így annyira oké. Okay. De a Robeson, amit mondott arról eszembe jut valami, ez... Ez olyan info volt, amit én nem tudtam, de viszont erről beugrott egy olyan talán Kickstarter eszköz, amit pont most láttam, ahol a Szecsontra helyeznek egy olyan rezgés hangszorót, amitől állítólag az egész, tehát a zenét nem annyira a fületben hallott, hanem az egész testeden belül szólal, meg ez valami tök új dolog, és azt el tudom képzelni, hogy a Szecsontomat megfogom. De ilyen fülemhez úgy kevésbé nyúkálnék, szerintem. Az kicsit olyan, nem is annyira, nem is tűnik annyira higiénikusnak valamiért, meg egy picit olyan béna, egy ide a fülemhez. De, de a Szecsontom az, az ott működ. Hát Láttam, hogy ilyen nagy övvel felszerelhető hangszóró volt ez a Kickstarteres dolog. Érdekes volt. Igen, azt lehet azért még elmondani ez az okosgyűrű dologhoz, hogy ez egy létező fejlesztési vonal, tehát többféle ilyen projekt létezik már a világban. Ez is egy ilyen Kickstarteres történet volt, amit most láthattunk, de ezen kívül is léteznek még hasonló okosgyűrűs megoldások, amivel majd a későbbiekben természetesen fogunk foglalkozni, hogyha igazi termékké vált. A digitális világ érdekes. A jövőbe látogatunk el most, egy olyan repülő alkalmatosságot látunk, ami hát mondhatjuk, hogy a repülőautó kategóriájába tartozik, igaz, Viktor? Tehát kedvenc témád jön megint. Igen, hát ez egy UAV, vagyis hogy vezető nélküli dróntaxi gyakorlatilag, és tele vannak a hírek, tehát szinte hetente két-három cikket írunk arról, hogy, hogy mennyire új és új szolgáltatások indulnak legutoljára. Most Szöulba repült egy ilyen, ahol meg is kapta a repülési engedélyt, ami azért durva, mert ezt az egyik legnagyobb handicapjének szokták beállítani ennek az új technológiának, hogy mikor kapnak ezek engedélyt, hogyan lesznek meg a légi taxizásra, az új forgalmi szabályok, ugye sűrű lakott városi terület fölött. De itt például három felhasználási esetet is demonstrált a cég, az Ehang cég, kínai cég egyébként, kínaiak ebben nagyon fejlettek, és indul a légitaxi, méghozzá, tehát a sofőr nélküli hangsúlyozom légitaxi szolgáltatás. És erre most már vannak mindenféle technológiák, de a te cikked egyébként a Rakéta.hu-n arról szólt, hogy az okos város 2050-ben, tehát bő 30 év múlva hogyan működik majd, de hát ezek jelenbeli fejlesztések, nem? Vagy még azért annyira nincs itt a jelenünkben? De abszolút igen, tehát 2030-35-től az új benzines dízelautó értékesítés be lesz tiltva, ezek már konkrét lépések, Anglia, Kalifornia lehetne sorolni, Németország, és uh, jönnek, a, jönnek az UAV-k, mindenhol ezerrel fejlesztik őket, tudnék, húsznál több céget tudnék mondani, akik ezzel nagy, nagyban foglalkoznak, és magyar cég is van képzedel van magyar légitaxi is már, uh -huh. majdnem tök ugyanígy néz ki, mint amit látnunk animációban. És nem nagy csak szép, a... Nem csak ezek a repülő autók, hanem egy csomó más okos eszköz, mint amit az előbb láttunk, az okos gyűrű, de egy sor más olyan technológia is bejön az életünkbe, ami gyakorlatilag azt mutatja meg, hogy mennyire másképpen épül majd fel az életünk 2050-ben, tehát bő 30 év múlva. Igen, de gyakorlatilag a, a mában zajlik az okosvárosok forradalma. Grácról írtam a héten cikket, ahol nagyon komoly programot fogadtak el. Most nyerte meg Shanghai 2020-as év okosvárosa címet. Rengeteg nagyon érdekes programmal az elközigazgatástól kezdve a közlekedés szervedésen keresztül, ugye az 5G, hálózatoknak a lefedettsége plusz a teljes várost ilyen dupla gigabites hálózata lefedik egy üvegszálas gigabites hálózatra az 5G mellett, ezt hívják dual gigabites lefedettségnek az IoT eszközöknek a, a, az elterjedtsége, szóval rengeteg vonalon fejlesztik az okos városokat mindenhol, ahol komolyan veszik a, a, a felkészülést. Robotasszisztensek, mint amit most látunk, az is része ennek? Igen, hát az tetszik, tetszik ebben a robotasszisztensben, hogy az Velinek a jó oldalán van, tehát nem idegenkedünk tőle, talán mert olyan sárga a haja, mint Trumpnak, vagy, vagy viccen kívül, vagy mert nem, nem annyira emberi. Tényleg érdekes volt, mert főleg itt a végén ezek a repkedők kis robotfélességek, akik segítették a kabátot a modellkinézetű fiatal hölgyről. Nyilván azért egy csomó idealizálás van ezekben a jövőbeli futurisztikus képekben. Szerinted mennyire lesz majd a kettő között az igazság? Tehát, hogy ezek a futurisztikus megvalósítások, meg a hétköznapi szürke valóságunk között hol, hol, hol fog megtörténni a valóság? Én azt gondolom, most merész leszek, hogy a robotok, a drónok, ugye az Amazon csomagokat szállít drónokkal, a Nagy-Britanniában csomagszállítás folyik, ezek mind, mind autonóm repkedő drónok. De, tehát ezek, ezeken a területeken, a robotok területén sokkal hamarabb lesz, mint 2050 tehát már 2040-re, nagyon-nagyon gyorsan fejlődik, ezerrel nyomják ki a piacra. Hát kérdés, hogy milyen lesz most a pandémia utáni világ, de ezek az autonóm eszközök, berendezések, ezek nagyon nagy lépéseket tettek, és ez nagyon közel van. Robesz, neked szociológusként mennyire van a horizontodon ez a fajta jövőkép, közlekedés és okos eszközök? Nem, nem olyan régen kellett tartanom egy előadást egyébként, egy ilyen inspirációs előadást, egy fiatal fejlesztőt és azt kérték, hogy kifejezetten a repülőautókról beszéljek, úgyhogy kénytelen voltam belásni magam, hogy fél napot eltöltöttem vele. És ezért vannak komoly kihívások, tehát hogyha ezt, ezt, ezt tényleg nem autonóm módon vezérli egy valaki, hanem, hanem tényleg vezetned kell, akkor az komoly biztonsági kihívásokat rejt, mert az emberek kédében, tehát két dimenzióban, síkban is baromi rosszul vezetnek, három dimenzióban még inkább. Illetve a másik komoly kihívás, amit látni lehetett, hogy ahhoz, hogy egy, egy normál autó biztonságos legyen, egy csomó előírás van, és emiatt ez, ez nehéz, tehát nem lehet törékeny, viszont ha nehéz, akkor nem tud repülni, hiszen a repülés ez meg könnyűnek kellene lennie, és pláne még magával kell szállítani egy csomó mindent a közúton, amivel repülni tud. És ezért jó az a koncepció, amit most mutatott a videó, hogy, hogy repülni nem azzal repül, amivel a közúton megy. Tehát ez egy ilyen, egy ilyen, erre a kihívásra egy, egy megoldást tud nyújtani, hogy közúton keréken megy, a ott otthagyja, és aztán, aztán úgy direkt tovább. Tehát nekem ez tetsz. Hát ez áll előttünk, még akkor is, hogyha pár évet, vagy akár több évtizedet kell várni, ez az okos város koncepció, ami azért még igencsak alakul a világ egészében, de most visszarendeződünk a jelenbe, és azzal foglalkozunk, hogy idén mi történt digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Pintér Robert ugyanis egy olyan kutatásban vett részt idén, ami folyamatosan szemmel követte azt a trendet, hogy mi történik itt a pandémia a világjárvány hatására, mégpedig az elkereskedelemben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások világában. Nagyon markáns volt a változás, Robesz? Hát gyakorlatilag március, az karácsony volt a, a kereskedők számára, ami ugye egyszerre egy, egy hatalmas uh, megterhelés, meg egy hatalmas öröm, hiszen óriási forgalmat tudtak bonyolítani, egy-két termékkategóriát kategóriát leszámítva. Tulajdonképpen egy ilyen a, a korábbi, mondjuk a január 100% akkor egy ilyen március az ilyen 150 közé lőtte forgalomban ezeket a, ezeket a uh, e kereskedőket, és aztán ez sokáig így is maradt, nyáron volt egy kicsi visszarendezés, egy visszaesés, és aztán utána valamikor itt ősszel, ahogy, ahogy egyre durvult a járvány, úgy emelkedett újra meg a, az elkereskedelem, a és hát most itt a, a Black Friday meg egyébek kapcsán azért elég erős volt a, a megrendelési hajlandóság. Pontosan erre akartam itt rákötni, hogy a karácsonyjal szemben, ami azért mégiscsak egy örömteli vállalko, várakozás, idén a félelmek jelentek meg. Tehát a félelmek jelentek meg az elkereskedelemben, nem? Igen, itt alapvetően két félelem, mi azt gondoljuk, hogy két félelem igazgatja az embereket itt a koronavírus kapcsán. Az első hullámnál is, meg a második hullámnál is egyébként itt látjuk az április, meg a szeptemberi adatokat, amit a Reakti Digitalben mértünk a, fogyasztók, a felnőtt fogyasztók körében, hogy ugyanannyira féltek nagyjából a koronavírussal való megfertőzéstől, inkább a családtagok esetében is nem is saját munkat féltették, illetve a munkahelyek elvesztésétől, és még az első hullámnál ez vezetett, hogy nagyon gyorsan lezárták az országokat, és elsősorban a személyes egészségnek a, a, a védelme volt a fő központban, addig a második hullámnál azt lehetett látni, hogy próbálták elodázni, és ugyanolyan ugyan mértékű vagy mennyiségű félelemre a válasz az volt, hogy a gazdaságot védjük meg először, és aztán következett csak a lezárás és, a, és az embereknek a, a mentése. Tehát hogy nagyon érdekes, hogy, a, hogy, hogy, hogy ugyanazt a, a félelem csomagot látjuk a háttérben, de a kormányzatnak a, a döntéseitől függően másfajta reakciók zajlanak le. Ezért tekintető úgy, hogy az első hullámban igazániból nagyon nagy mértékben megnőtt az érintésmentes vásárlásnak a, a népszerűsége. Mi azt mértük, hogy körülbelül minden, negyedik vásárló azt mondja, hogy nem szeretne soha többet bolba menni, ha megtehetni, ugye erről beszámoltam itt nálatok a postmodemben is. Igen. É, és, és gyakorlatilag egy csomó típusú boltot lezártak, és az emberek elkezdtek é, é, vásárolni, é, és, és é, ez megjelent, és ugyanakkor ősszel meg azt láttuk, hogy egy visszarendeződés volt igazániból, tehát nagyon sok termékkategória esetében az emberek visszatértek a hagyományos vásárláshoz. Ennek részben ilyen, ilyen élményokkal van, meg egyebek. Itt látunk három kategóriát abból a 29-ből, amit mi mérünk. És például az élelmiszernél azt vettük észre, hogy áprilisban volt egy óriási felfutás, és aztán szeptemberben, amikor legközelebb mértünk, akkor volt egy visszarendeződés. Ezt itt most pont múlt héten fejeztük be a legfrissebb felmérést, de annak az adatai sajnos még nem kerültek feldolgozásra, mi arra számítunk, hogy újra növekedni fog. De, de vannak olyan kategóriák, amik továbbra is magasan maradtak, ilyen a melegétel például, vagy a drogéria, de a többi esetében mi egy picit ilyen visszerendeződést tapasztalunk. Lehet egy ebből olyan következtetést levonni, Robesz, hogy azért mégsem úgy működik, hogy jön egy ilyen nagy hatás, mint a világjárvány, és akkor mindenki hirtelen eltérül és úgy is marad, hanem azért a főtrendek ugyanúgy maradnak, csak lehet egy picit eltérülni, majd aztán úgy is visszatérünk az eredeti nyomvonalhoz. Hát szerintem egyelőre még benne vagyunk ennek a sűrejében. Mi kb. 2 négy havonta megmérjük ugyanazt a dolgot, hogy, hogy legyenek trendadataink. Egyelőre azt lehet látni, hogy, hogy volt egy visszerendeződés nyáron, kora ősszel. Az emberek szívesen mentek hagyományos boldog vásárolni. És valószínűleg itt nem annyira a szokás változásról van szó, hanem az adott hely, helyzetről, amit a kormányzatnak a döntései indukálnak. Tehát ha bezárják a fizikai boltokat, akkor átmegy a kereskedelemnek egy jelentős része onlineba. De ettől ez nem marad meg feltétlenül érintésmentesnek. Uh -huh. De viszont azok a fogyasztók, akik kipróbálnak új kategóriákat, kipróbálnak új fizetési megoldásokat, tehát hogy ők már valószínűleg online fogyasztók vagy vásárolók voltak korábban is, ők, ők, ők nekik egy jelentős részük megmarad ezeknél a kategóriáknál. Tehát aki korábban nem városolt, vá vásárolt élelmiszeret, és mondjuk ez megnőtt majdnem a, mondjuk ilyen másfél-kétszeresére, nem lesz mindenki élelmiszer online, de jelentős részük ott marad ebben, a, vagy ott tud maradni ebben a kategóriában. Amit mi egyébként vártunk egy picit, vagy, vagy, vagy vizsgálunk, vagy kíváncsi vagyunk rá nagyon, ez az érintésmentes kultúrának az elterjedése. Ugye ez a bizonyos minden negyedik fogyasztó, és itt azt látjuk, hogy, hogy ezek, ezek viszont nagyon-nagyon lassan változnak, meg itt pont a fizetési szokásokat mutattuk az előbb. Tehát azt látjuk, hogy a kiszállítási szokásokat hogy, hogy az emberek jelentős része, az például szeret készpénzzel fizetni Magyarországon, és, és elutasítják ugye a készpénzmentes fizetést sokan. Ebben egy pici eltolódás, egyébként látható, hogy a nem kizárólag készpénzzel szeretnének fizetni, tehát a kizárólag készpénzzel való fizetés egy picit visszaesett, de egyébként ezek nem mutatkoznak annyira tartósnak, mint amennyire egyébként egy ilyen kultúraváltás esetében mutatkozniuk kellene. A digitális világ érdekes Vajon miért van az, hogy a gyerekek a sportot izgalmasnak találják, a programozást viszont unalmasnak? Még a bölcsészek is megtalálhatják az izgalmat a programozásban, erről fogom most beszélgetni mindjárt Képes Gáborral, aki maga is bölcsész végzettségű, és egy ilyen robot készletet szerzett meg magának tavasz óta, a Revolution Robotics 500 darabból álló készletét, ami a mi témánk most. Hát hogy jutottál hozzá ez a készlethez, kedves Leó? Köszöntelek szeretettel. Hát nagyon nagy szerencsém van, mert jól ismerem ennek a Revolution Robotics készletnek az alkotóját, akit úgy hívnak, hogy Dudás Dávid. Ez ugyanis egy amerikai-magyar fejlesztés tulajdonképpen, van egy non-profit alapítvány, ez a Revolution Robotics nevű alapítvány, ami valóban azzal foglalkozik, hogy a programozás világát egy kicsit izgalmasabbá Tegye, és tulajdonképpen ehhez úgy gondolják, hogy a, a legjobb út az a különböző robotika versenyeken keresztül vezet. Ugye nem tévedek a... nagyot, hogy ez a készlet mondjuk a Lego építőkockák és a robotoknak a keresztezése? Igen, hát épp ezt akartam mondani, hogy ezekkel a versenyekkel viszont az a baj, hogy általában nagyon drága ilyen előre készített készletekre épülnek, és ők alkottak egy olyan robotikai készletet, amelyik mind a szoftver tekintetében, mint pedig a hardware tekintetében nyílt forrású, szabadon fejleszthető, bővíthető. És én egészen megszerettem ezt a... Én úgy hívom, hogy Reró. És amikor márciusban beköszöntött az első karantén, akkor egy kétségbe esve elmentem a... Dávidhoz, és vettem egy ilyen Revolution Robotics készletet, és hát valóban úgy látom, hogy ez mondjuk a korunk vasútmodellezése, vagy a korunk rádióamatőr klubja, valami olyasmi, tehát felnőtteknek is pompás szórakozás. Építettél már Te is egy robotot azóta megmutatod nekünk, amit felépítettél? Igen, boldogan, az enyém itt látható, az én kis készletem. De Van hát neve is, eből, is egyébként? A... Én Rerónak hívom, Rero. de de maga a készletkészítői is mindenféle jópofe elnevezést adnak neki, mert többféle formáció építhető össze, és maga az okostelefon használható akár távirányítónak, akár azon lehet ilyen kis panelekből összerokva programokat írni rá. Például ilyen olyan programot ne... ugye, amit meg is mutata az alkotó, belenézünk ebbe a videóba, négy labdát szed össze ez a robot, kicsit arrébb is lök ki az egyik labdát, nagyon tetszett egyébként, ezt te választottad ki. Összegyűjti a labdákat? Igen, Igen hát ez nem véletlen, hogy egy ilyet választottam. Itt, itt eléggé komplex műveletet végez a Robot, ugye helyére is rakosgatja ezeket a labdákat, mert nagyon hasonló feladatok vannak a robotika versenyeken, például egy híres nemzetközi verseny a Robocup Junior, aminek van egy magyar válogató versenye is, a Magyar Ifjúsági Robotkupa. Kupa. Ott vannak különböző ligák, van például menekítő liga, ahol, ahol ilyen útvesztőkből kell kimenteni, hát akár ilyen labdák által szimbolizált, lényeket, de van színházliga, van robotfoci, Na és ezekre ez a Revolution Robotics készlet ez, ez kiválóan alkalmas. Tehát, hogyha valaki ilyen szakkörben vesz részt, vagy robotika versenyen, akkor én úgy látom, hogy ez egy szuper kis jószág hozzá. Egyébként én felgyorsítottam ezt az előbbi videót, négy és fél tehát az eredeti felvétel az jóval lassabban zajlik, de ez azt is jelenti, hogy jobban meg lehet figyelni az egyes fázisokat, és érdemes, mondjuk ez neked is izgalmas lehet, ugye bölcsészként elkezdtél a programozásnak az alapelemeivel foglalkozni. Mi az, ami legjobban megfogott téged ebben a gondolkodásmódban? Hát nézd, az egésznek a közösségisége is nagyon érdekes, tehát az, hogyha írok egy, egy rövid programot, akkor a Revolution Robotics-nek van egy ilyen felhője, és oda, oda föl lehet tölteni, vagy tanácsot lehet kérni. Én ezzel néha vissza is értem mert én azért nagyjából egy... 8 éves gyereknek a, a szintjére tudtam föltornázni magam. Sőt, hát van egy nagyon jó barátom, egy kis 7 éves kisfiú, aki eljött hozzám, és ő, ő egy pillanat alatt túl tudott szárnyalni. Tehát az azért látszik, hogy a, ezeknek az alfa generációs, vagy 2010 után született, gyerekeknek a fogékonysága az sokkal nagyobb Erre ő. Rögtön egy robot gyíkot épített a, a, a Revolution Robotics készletből, és hát egy ilyen támadó harcos robotot épített belőle. És akkor még van egy kis blokk itt a képes Leo show végére, pedig egy évforduló, ugye a digitális múzeológiának ez nagyon fontos része a sok-sok évforduló. Az idei év 2020 jelenti azt, hogy a Windows 95 25 éves lett. Milyen sokan emlékezhetünk erre a zenére. Meg a következő. Biztos, is. A Rolling Stone Start Me Up című dala vezette be. Ugye a Windows 95 Start gombja volt itt a központi elem, ami miatt választották ezt a jó ismert slágert. Neked volt Windows 95-öd, Leo? Volt Windows 95-öt, meg Windows 98-at is sokáig használtam, és hát a kék képernyő és a végzetes kivétel történt felirat, az mondjuk emlékezetes ebből a korszakból, de hát előtte 3.1-es Windows-t is ö, sokat használtam, tehát nem mondhatom azt, hogy én a, a Microsoft-tal ellenséges lennék, és azt kell mondjam, hogy tényleg izgalmas. Az is, ha, ahogy a Windows 95 egy elég komoly reklámkampányjal, majd nem éveket átívelő reklámkampányjal bevezették, amiben még van magyar adalék, és talán a nézőink emlékeznek arra, hogy még a szomszédok sorozatban a vágási felé is elcsábult, illetve <gül> nagyvágyatott a, a Windows 95 De Sőt, én még gyermek... tudod, mire emlékszem? Arra emlékszem, hogy Bill Gates is itt volt Budapesten, és a Magyar Állami Operaház színpadán egy sülyeztőből emelkedett föl, hatalmas kék füst keretében. Igen, hát gyakorlatilag állami vezetőnek járó fogadtatásban részesült, de ha már így említetted a digitális múzeológiát, hát nem ez az egyetlen évforduló, mert most 25 éves a, a, a Windows 95, 35 éves a Windows 1.0 az, az idejében, és hogy még hátrább menjek, idén 50 éve jelentették be az egérnek a, a szabadalmát, Douglas Engelbertnak a, a, a műve, Uha, uh, micsoda elgeredve van! Ugye, ugye? Optikai éger. <gül> és, hát, és hát az az igazság, hogy a, itt az ikonvezérlés volt a, az igazi novum, és hát van egy nagy vita, ez a tyúk és tojás esetéhez hasonló, sokakat izgató vita, ugye mi volt előbb a, az Apple világ, vagy a Windows világ, és akkor abszolút mondhatjuk, hogy a, a mekintos az egy évvel korábban megjelent, mint a, a Windows 1.0, de hát az az igazság, hogy mind a kettőnek közös Gyökere van, mert a Xerox Altó számítógépnél jelent meg igazán a 70-es években. Ez, a, ez az egeres ikonvezérléses világ. Postmodem A digitális világ érdekes. Gyermekeket látunk a felvételen, olyanokat, akikre vigyáznunk kell. Vigyáznunk kell az online világban is, és ez már nem új téma, jó néhány éve foglalkozunk az online gyermekvédelemmel, de Baracsi Katival most azzal folytatjuk, hogy milyen újdonság van ezen a területen. Az ENSZ mellett működő ITU, vagyis a Nemzetközi Telekommunikációs Egyesület új útmutatókat adott ki mindehez a témához. Erről fogunk most beszélgetni Baracsi Katival internetjogásszal. Szia, Kati, jó estét kívánok! Szia, jó estét, köszöntöm a nézőket. Miért volt szükség most új útmutatókra? Megváltozott valami? Sokkal durvább lett a helyzet? Így van, felélinkült a helyzet, mindenképpen az internet adta viszonyokkal. Az első útmutatót, amit az ITU kiadott, az tíz évvel ezelőtt történt. És hát azért 10 évvel alatt nagyon sok minden változik a digitális világban. Ez a helyzet pedig különösen súlyosá vált azzal, hogy most egy világjárványban vagyunk, ami sokunkat az online térbe kényszerít. És a gyerekekre még nagyobb figyelem hárul, hogy mit, mennyi ideig, hogyan használnak, és hogyha bajba kerülnek, akkor kitől tudnak segítséget kérni. Te hogyan látod, hogyan érzékeled, hogy több gyermeket érint a probléma, vagy sokkal súlyosabbak a problémák? Melyik a jellemzőbb? A mennyiség vagy a minőség? A mennyiség tekintetében azt mondanám, hogy több gyerek már egészen kicsikorban elkezdett internetezni, szóval nem gyakori az a helyzet, hogy mondjuk egy három éves kezében a saját tabletje van, az, hogy okos telefonja van, és a saját oktatási tapasztalataim alapján a 9-10 éveseknél már 3-5 okos eszköz is van, szóval rajta vannak a hálon. A veszélyek pedig már korábban is megvoltak, csak hogy itt van most egy új generáció, egy új lehetőség arra, hogy a világhálóhoz kapcsolódjanak. A közösségi Lám például, bocsáss meg, ez a kislány is nagyon szakértő szemmel pötyögött a billentyűzeten, szóval ezek a mai kislányok, meg kisfiúk már egészen mások, mint 10 vagy 20 évvel ezelőtt. Pontosan, de szerintem az nem szabad elfeledkezni, hogy attól, hogy valaki jól kezeli a technikát, érti az eszközöket, nem biztos, hogy felismer egy olyan helyzetet, amikor vissza akarnak vele élni, átverni, becsapni, kiszolgáltatottá válik az interneten, vagy csak gondoljunk arra, hogy az információt hogyan fogyasztja, hogy rájön-e arra, hogy mi az, ami valódi, és mi az, ami hamis. Ebben nekünk felnőtteknek kell, támogató partnereknek lenni, hogy egy biztonságos, pozitív és értékteremtő, Online élményben legyen részük a gyerekeknek, és hogyha ezeket a képességeket most megtanulják, akkor már ők maguk is egészen hogy fogják alakítani az online teret. És föl lehet használni olyan eszközöket is, mint amiről az előbb képes Gábortól is hallottunk, a robotkészítő készlet. Készül most itt az útmutatókhoz is egy kis robotka, aminek van még neve is ráadásul. Sangó, jól mondom a nevét? Sangó. És Sangó mind a kettő, az autentikus japán kihelyetéssel azt hiszem egyikünk sincsen tisztában, mert hogy ezeknek a gyermekvédelmi útmutatóknak. aha itt van. A mutatjuk. Sangó, aki egy japán ninja. És a gyerekeknek készült, azt mondanánk, hogy Storybook az angol megnevezése, azaz egy internetbiztonsági képeskönyvben. szangol az, aki különböző izgalmas helyzetek elé állítja a gyerekeket, a digitális jogokra felfűzve. Hogy mi történik például egy játékhelyzetben, mi történik, hogyha egy ismeretlen szelfit kér tőlünk, bejelöl minket az interneten, vagy bármi más olyan helyzet, ami a mai 9-12 éves korosztályt Aktívan érinti, és ahhoz, hogy a gyerekek jól válaszoljanak, Szangó ö, támogatja őket, egyrészt magában a könyvben, másrészt ö, nála van a jó válasz. Szerintem ez igazán barátságos, és arról sem szabad elfeledkezni, hogy az új útmutatóhoz aktívan bevonták a gyerekeket is, és az egész Kabala figura, meg a hozzátartozó ö, történet is úgy született, meg hogy ezt végig gyerekek inspirálták. Csütörtökön lesz majd ennek az útmutatónak a bemutatója, egy online konferencia keretében, aki szeretne értesülni ezekről az útmutatókról, és megismerkedni, hogy milyen új ajánlásokat készített az ITU, az Baracsi Katalinnak az Facebook oldalán csatlakozhat majd ez a konferenciához, és ott még több részletet lehet majd megtudni. Kik lesznek a résztvevők, Kati? Nagyon örülök neki, és izgatottan készülök a csütörtöki eseményre, mert hogy sikerült nemzetközi részről is megnyerni résztvevőket, úgyhogy a protokolláris megnyitók után az útmutatók egyik főszerzője, Carl Hopwood, aki már több évtizede internetbiztonsági szakértőként tevékenykedik, és olyan nagy szervezethez kapcsolódik a neve, mint az InSafe, ami eleve is a gyerekek biztonságos használatához kapcsolódik. Ő fog egy Átfogó képet adni nekünk arról, hogy miért is van szükség ezekre az útmutatókra és ajánlásokra. Mert hogy ezek nagyon is gyakorlati információk. A szülők, az oktatók, a képzők, a politikai döntéshozók és az iparági szereplők is megtalálhatják ebben a helyüket, a szerepüket, hogy mit kell tenni azért, hogy biztonságosabbá tegyék az online teret. Ezt követően pedig lesz egy hivatalos rész, ahol Bepillanthat bárki, aki velünk tart az eseményen, az elkészült magyar nyelvű dokumentumokba, majd egy szakértői kelkasztalra kerül sor, ahol a digitális gyermekvédelem aktuális helyzetéről és kihívásairól fogunk beszélni, és szerintem a kedves nézőket azzal is bátoríthatjuk a részvételre. Hogy ott lesz hogy ez a robot is? Igen, hát ez is. ez is egy nagyon vonzó dolog, bár remélem, hogy ezért a gyerekeket, fiatalokat megszólítja, de mindenképpen szükség van ahhoz, hogy a digitális jogokat, ami első körben egy kicsit száraznak hangzó ö, téma, bátorítsunk és tegyük földivé, emberivé, emberi és hát mivel digitális jogokról van szó, ezért egy robot tökéletes eszköz arra, hogy, hogy beszélhessünk, kommunikálhassunk és játszhassunk együtt a digitális világról érthetően. Ez a posztmodem. Rögtön mondom is, hogy petoinak hívják ezeket a robotokat, egy macska meg egy kutya sétál el egymás mellett, Kis robot állatkákról beszélünk, a kis állatok robot verziói, ilyen tenyérméretűek. A gyerekek összerakhatják egy kitből, az alkatrészekből, itt látjuk a számítógépes modellt, ahogyan megtervezték az alkatrészeket, ezekből lehet összeállítani. Nagyon kreatív tevékenység egyébként, ez is Kickstarter projekt volt annak idején nagyon hamar összejött a pénz rá, úgyhogy láthatóan az állat is, a robot is, meg a gyerekek is vonzóak a támogatók számára, és láthatóan érdekes fejlesztéseket lehet ebből készíteni. Kicsit csetlik-botlik, felborul ez a kutyus, de pont ez benne a jó, hogy nyílt forráskódú rendszerrel lehet kialakítani a vezérlésüket, ugráltatni, sétáltatni, akár egymást üldözhetik ezek a játékok, játékos robotok. Ugye még láttuk, az utolsó pillanatban még egy gyerek rá is taposott egy ilyen tenyérméretű kis állatrobotra. Hogy tetszik nektek? Szerintem nagyon barátságosak. Olyan kis viccesek, szórakoztatóak, visszaköszönnek azért az eredeti állati jegyek is, de mégiscsak érződik, hogy robotokkal van szó. Színes, kicsi, könnyen kezelhető. És hát azért szerintem egy komoly türilemjáték a gyerekeknek is, amíg összerakják. Egy nagyon klassz folyamat, ugye? Amíg eljut ez a robot odáig, hogy egy szerelőkészletből legószerűen összerakják. Egyébként ez a kütyű híradónk, és még mutatjuk a pettolyokat. Íme itt van látszanak az alkatrészek a készülés közben. Közben Viktor mondhatott te is a véleményet, hogy mit szól, hogy tetszik neked a... Játékrobot. Hát nekem a leginkább az fogja meg a lényegét, hogy igeként használtad a Legó szót, és jól tetted, mert hogy valóban arra épít, szerintem is, és nagyon sikeres legondol. Illetve, illetve, hát, ha, ha nem mondtad volna már el, hogy elérkezett a fényes jövője, akkor mondanám, hogy fényes jövőt jósolok. De igen, variabilis, moduláris, alakítható, és a, és a gyerekek ezt imádják, szerintem. Hát, nekem két unoka van, de mind a kettő Legó őrült. Úgyhogy ez meg, ez meg olyasmi, mint a Legó, csak nem szúr, ha mi milyen jó. <gül> és közben látható volt egyébként annak az okos telefonnak a felülete, amin keresztül a programot el lehet készíteni a robothoz. Tehát hát ez itt a... zseniális, hogy, hogy, még, hogy még programozni is megtanít, Ugye ez, erről, már, erről már bemutattunk, mi is sok kezdeményezést, a gyerekeket programozni, tanítani, és plásd vagy újabb így van, nyílt forráskódú ráadásul. És lám, lám az egészen viszontagságos időjárás között is működik a Petoy, vagyis ez a kis állatrobot. De van még érdekesség a mai kütyű híradóba, mégpedig az LG Wing telefonja, ami nagyon különleges kinézetű, úgyhogy nézzük a nagyon dizájnos klipjét is hozzá. Most is, mint a filmekben persze, gyönyörűen fotózott alkatrészek, mint hogyha ilyesmi lenne, egy okos telefon belseje, de hát persze, csak nagyon apró alkatrészek vannak. De most jön a lényeg, hogy hogy néz ki ez az okos telefon? Hát úgy kérem szépen, hogy széthajtható, ilyen T-formára, amolyan szárnyas telefonnak is mondhatnánk, de hogy ennek mi értelme van, azt majd most mindjárt együtt megfejtjük, Hát nekem az tűnt ki ebből, hogy filmet lehet nézni így visszintesen, ugye széles vásznó formában, és alatta pedig mondjuk telefonhívást vagy csetelést indíthat az okos használója. Lehet játszani is ezekkel az újabb telefonokkal, azt olvastam róla, hogy azért nem túl könnyű, tehát van vagy negyed kiló egy ilyen okostelefon, LG Wing, tehát a szárnyakat jelképez, vagy a szárnyakat akarja kifejezni ez a fantázianév, és persze azok az alapfunkciók benne vannak, mint minden mai okostelefonban. De hát szét kell hajtani, szóval azért ez egy érdekes elmozdulás az eddigiekhez képest. Nem hajtogatják a képernyőt, hanem hajtogatják, vagy kihajtják, kiforgatják, mondjuk így. Hát keresem még a szavakat. Na ez hogy tetszik nektek? Viktor? Szerintem egyébként tenni ki. Ja, mondjad, Kati nyúlatan. Igen, Igazából, hogy nekem, nekem egyébként tetszik a dizájn, tehát hogy, hogy ez nyilván biztos a összefüggésben van azzal, hogy, hogy én úgy választok magamnak kütyüt is, hogy, hogy nézem, hogy ez mennyire illik az én személyiségemhez és stílusomhoz. Ami különösen szimpatikus benne, és hogy ezt az egész járványhelyzet alatt megértem, hogy nekem is rengeteg alkalommal kellett minőségi tartalmat előállítani, és hogy ez a telefon egyébként ezzel a kicsiki nézetével tökéletesen teljesíti azt, hogy egy minőségi felv Na Viktor, mit szólsz hozzá? Ah, nekem, nekem az első, ami beugrott, hogy Leo felkapta volna a fejét, mert hogy volt egy ilyen Nokia telefon annak idején, még a nyolc, há ah, miket a 2000-es években, amit ami ki kellett hajtani, pont így el forgatni egy részt, és azzal lehetett, az egy videózó telefon volt, tehát akkor az azért volt ilyen, hogy jobban lehessen látni a felvett 19 9 képarányú képet. Nekem ez... Meg ez, úgy is írjették, ez... hogyha emlékszel rá, hogy csetelő telefon, hogy így van viszintesen a billentyűzete, és akkor ez azért jó, mert Egyen. hogy így utcán lehet majd csetelni. Mondták Egyen ezt is akkor hogyan... Igen, és mindenhogy lehetett forgatni, kihajtani, mint ma egy DSLR fényképezőgépnek a, a hátsó Én Nekem ez, ez, ez ilyen nincs piaci dolognak tűnik, ez az elcsi. Tehát, hogy kevés embert ér Igen, tehát nem hinném. Ez egy rétegkészüléknek tűnik nekem erőteljesen, és a mechanikája meg fura. Tehát, ma, ma amikor olyan telefonok vannak, ugye, amiket széthúzol, széthajtó, a képernyőt felgöngyöröd, már majdnem itt van az elpapír a telefonokon, vagy, vagy itt van ez a fajta papírszerű ez a műanyag felület, amit bárhol hajtogathatsz, ez egy kicsit anakronisztikus azokhoz képest, mert hogy ez csak egy elforgatott, meg, meg mi van, hogy gyenge a mechanikája, de egyébként jó a tehát egy hétig elviselném, tovább nem. Igen, ez Kati ugye elfogadható szempont, hogy inkább réteg közönséget érinthet, hiszen azért ennek van egy kényelmetlenség faktora is, hogy így hajtogatni kell a képernyőt, és nem, ugye nincs benne az egyszerűség, hogy megfogom a kezembe, mint a mai okostelefonokat, és már használom is. Bizony, meg, hát azért ez rizikós, hogy az ember állandóan attól fél, visszahajtom, eltörik, nem törik el, megsérül. Szóval ebből a szempontból nagyobb kockázatú. De mondjuk biztos vagyok benne, hogy az influencereknek meg egy óriási előny, hogy akkor így kettő az egyben minden. az <há> Nem is kell nekik megvenni 400 ezer forintért, mert megkapják ingyen. Úgy könnyű. <gül> Na így van, eddig tartott ma a Postmodem. Köszönöm szépen a részvételt dr. Baracsi Katalin internetjogásznak és Justin Viktor újságírónak, valamint a műsor elején dr. Pinté Robert információs társadalomkutatónak, illetve ne feledkezzünk meg Részbetyár Betyár Gáborról, aki a mai adásnak is a rendezője volt, Valamint a kütyűhíradó rovatunk összeállítója szerkesztője. Köszönöm szépen tehát nektek is a részvételt, és akkor jelentkezünk még az ó évben egyszer, két hét múlva december 15-én. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra!